Și după ce a trecut spectaculos de Astra, 5-2 după prelungiri. Meciul s-a jucat la Giurgiu, iar Gnoerea a deschis scorul în minutul 13 și al au condus la pauză. Alibeca a egalat în debutul reprizei secunde, Palici a readus-o imediat pe Dinamo în avantaj, iar Budescu a transformat un penalti în minutul 70. 10 minute mai târziu, dinamovistul Valentin Lazar a fost eliminat. Timpul regulamentar s-a încheiat cu scor egal, 2-2. Deși în inferioritate numerică, Dinamo a marcat în startul prelungirilor prin Daniel Popa. În continuare, doi fotbaliști aiastre au fost eliminați, Fabrizio și Nicoară, iar Hanca a reușit o dublă, primul gol din lovitură de la 11 metri. Antrenorul Ioan Andone a fost încântat de jucătorii săi, în timp ce pe Marius și Mudica l-a dezamăgit modul în care a gestionat echipa sa prelungirile începute cu om în plus. Dinamo va juca în semifinalele cu Peirigi cu Steaua, prima manșă la 22 decembrie, returul în martie anul viitor. Cealaltă finalistă se va decide dintre Codașele Ligii I, ACS Politimișoara și ASEA Târgu Mureș. A fost o seară bună pentru Dinamoviști, echipa de handbal masculină a învins-o cu 30 la 25 pe Holstebro în Liga Campionilor. Și de această dată s-a remarcat dintre Albro și iranianul Sayad Estechi, cel mai bun marcator al gazdelor cu 7 goluri, în timp ce danezul Braminga a înscris de 12 ori pentru aspeți. Dinamo a pus capăt unei serii de 3 înfrângeri și a urcat pe locul al patrulea în grupă, în timp ce Holstebro este ultima clasată. Doar primele două se califică în faza următoare. Campioana României va juca în 8 a 8 săptămâna viitoare în deplasare la ocupanta locului 2 motor Zaporoje din Ucraina. Dinamo! Dinamo! Doar Dinamo București. Auzi, au băgat București, în prelungiri da. mai multe goluri decât în 90 de minute? Nu. Pentru păi. că dacă... Dacă la... Mama, asta e de-aia de de alu știi? Dacă la finalul la 90 de minute a fost 2 la 2... Așa. Iar după prelungiri 5 la 2... În care s-au marcat mai, mai multe, multe goluri de către echipa Dinamo, asta Aaaa, bravo <laughs> da, uh, Dinamo a marcat 3 goluri în prelungirea a câștigat practic cu 3 la 0 prelungirile, deși a început cum vă spuneam, cu Tom. om în minus a fost un meci spectaculos, că s-a înjurat și Mudică iară cu Dinamoviști, adică... <laughs> da. Eu nu te refer la ce a fost pe teren. Pe... Nu, chiar a fost drăguț și meciul <laughs> din teren, dar spectacolul adevărat la noi e în alte părți. E s accidental la un moment dat, Lovin și uh, preparatorul fizic sau mă rog, medic, ce el acolo se ducea prea lent spre teren și i-a dat Brân și Mudică să a de adică și Mudică a făcut ăla al tău cu bricheta da. care cercea să oprească arbitru meciul. Da. mecio Europa e vera De aceeași frecvență după succesul de ieri l-am lăsat azi tot pe Vlad să aleagă muzica. Măcar așa la început. Don't Wanna Know, Kendrick Lamar și Maroon 5 în deșteptarea. Bună dimineața! I don't wanna know, no, no, no. The way I used to love you, no, I don't wanna know, know, know no, no, no Who's taking you home, oh, oh, oh loving you so, so, so, so The way I used to love you, oh, I don't wanna know Waste it And the more I drink, the more I think about you oh, no, no, I don't know, I can't take it Baby, every place I go reminds me of you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 Ne -a la, surprindere. Bună dimineața, prieteni, ascultați Europa FM. Deșteptarea începe acum, 7 și 21 de minute. Bună dimineața! Ce serios ești? Da. Dar trebuie, poți să descrii ce fac. Da, Vlad repara microfonul. Da. Microfonul nu are nimic, el încearcă să-i facă ce se mișcă dintr-o parte în alta. șurub. Da, nu e mic, lasă că, luni, vii cu patentul și îl rezolvi. Băi, la șurup, se vine cu șurup pelniță, <laughs> cum zicea Bine. un fost coleg de fabrică de-al meu. Bine, uh, un exercițiu de grădiniță, exercițiu de grădiniță, din manual de exerciții de grădiniță, a stărnit furia părinților pe net, e general scandal mare. Deci, Iar n-au reușit să facă părinții de 40 de ani? Nu, este, e în felul următor, trebuie să vă descriu, deci trebuie hmm. să... Aș, sunt, sunt niște imagini așa, În care apar personaje Și enunțul este Se cere să se detecteze intrusul Într-o serie de imagini Adică da? ce nu e la locul lui în imaginile da, respective în, da, Într-o imagine apar Un tătăică O încă și o girafă. Așa. <laughs> și întrebarea este. Cine a intrus eu? Girafa, că mi se pare destul de tânără, adică. De da. uh, Acum depinde și de relațiile dintre mamaica și tataica. Da. Eu știu cine o fi. Dacă acolo, e tânără, cred că e <laughs> Da. În altă imagine, și asta e imaginea care a provocat scandalul, apar, avem așa, Mami, tati și doi copii. Unul dintre copii e negru. Celălalt copil, mami și tati sunt albi. Și întrebarea este cine este intrusul. Și întrebarea... Răspunsul... mă un pic, A? Întrebarea este de Black Friday. <laughs> nu. Nu, mm -hmm. da, bun. Nu, asta e. Deci... Un copil negru, da, am alt copil, mamii și tatii sunt tali Părerea mea că intrusui vecinul de la 3 pe <gără> care l-a ascuns mamii și fonier cred La un moment dat Ceva da. de genul ăsta, da Scandal mare, deci pe net cu imaginea asta Care apare într-un manual pentru copii de grădiniță Și în probele unui concurs pentru copii de grădiniță Numit concursul național amintiri din copilărie Adică de neuitat În țara asta intru și apar din copilărie <laughs> La scara blocului Părerea mea acolo se fac diferențele cu bicicleta Reprezentanții Ministerului Educației Au precizat pentru Agenția de Presă Mediafax Că acest concurs Nu este pe lista celor organizate De Ministerul Educației Orice alt concurs organizat fără acordul Ministerului Fiind de altfel ilegal. De ce mă, sunt jocuri de noroc sau ce? Doar alba... ilegale dacă n-ai autorizație. Pe alba Neagră, de exemplu, <laughs> doar un exemplu. <laughs>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 100 de lei, și aspiratoare de la 110 lei. Flanco! Bine ați venit la creditul pe repede înainte. Comanda, vă rog! <coughs> ah, scuzați mi ați pisem. Ah, sunt mai epuizat decât stocurile de Black Friday. De câteva zile nu fac decât să urmăresc ofertele. E bine să vă prindă Black Friday pregătit. Ah, apropo, ia dați-mi un credit de nevoi personale până nu a la loc. Cum să-l facem? Mare, că vreau diagonal cu 20 ori la televizor. Și adevărat, e fără adeverință? Da, fără urmă de adeverință. Banii sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați! Ah, uh -huh. că merg eu? iau! Creditul pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vii și pleci cu banii în pungă! La Digimobil, oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri. Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul AllView X3 Soul Light sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi. Detalii pe digimobil.ro Profita acum de super ofertele săptămânii la Penny Market. Fasole albă uscată la doar 4,49 lei kilogramul și trunchi merluciu congelat 900 de grame la doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 16-22 noiembrie în limita stocului disponibil. Penny știe ce ne place!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 Șoferii eroi au nevoie de mașini pe măsură. Mitsubishi Motors, autoritatea japoneză în materie de 4x4 și fiabilitate, oferă anvelope de iarnă ca două la fiecare ASX sau Outlander achiziționat. Așteptăm în locațiile autorizate Mitsubishi Motors. Black Friday este aici doar astăzi, pe FashionDays.ro. Răsfață-te cu sute de mii de produse cu până la 90% discount. În plus, livrarea și returul sunt gratuite. Intră acum pe FashionDays.ro sau în aplicația mobilă. FashionDays. Time to change. Este Black Friday...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 pe mână cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în Mega să și ce ți-am pregătit. În perioada 10-23 noiembrie ai Olympus ori grecesc 2 sau 10% grăsime 150 de grame la doar 169. Matache măcelarul rumuș filé 100 de grame la doar 4,34. denia pizza diverse sortimente 345 331 și 320 de grame la doar 6,99. Mega Image, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim, te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 17-23 noiembrie ai. Bravo! Băutură răcolitoare necarbonatată 2 litri la doar 8,29. Grana Padano brânză pe tale 100 de grame la doar 8,59. Și Edenia, din piept de pui 300 de grame la doar 9,99. Mega images, de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Europa FM, mai bună ce putea, va... Europa FM. Cea mai bună muzică. Europa FM. Cea mai bună muzică. Bună dimineața, 7 și 32 de minute. Ascultați Europa FM. Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day, bună dimineața, Moise Guran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Acum că s-a făcut un an de când România e condusă de un guvern de tehnocrați, să vă spun că sunt mulțumiți și nu prea sunt de ceea ce s-a întâmplat în acest an. Ca de obicei, eu vă zic ce îmi trece prin cap, iar dumneavoastră judecați prin propriul filtru lucrurile. Busy Day! Cu Moise Guran, la Europa FM! Mi-am dorit vreo 10 ani un guvern de un deceniu în care, de fapt, am vrut pe prima scenă niște oameni care se mai pricep și la altceva decât să Politica politică atât de necesară la noi pentru a te menține pe o funcție sau într-o demnitate publică. În esență, cam asta a și cerut mulțimea ieșită în stradă după colectiv, că și ce altceva putea însemna acel vrem schimbarea clasei politice. Un apel la decență, eradicarea marii corupții și niște ministri cu pricepere și bune intenții. Sigur că nu e suficientă de politizarea temporară a guvernului pentru așa ceva și în acest an v-am ținut la cu lucrurile care se întâmplă sau cu cele care ar fi urma să se întâmple și nu s-au mai întâmplat. Pornischiob la drum fără o majoritate parlamentară în spate și cu un premier aterizat direct de la Bruxelles fără a avea o echipă pregătită dinainte, guvernul tehnocrat și-a propus mai mult decât putea face și a reușit mai puțin decât putea face. Aterizarea în acest guvern a unor oameni susținuți din umbră de puternici zilei a întârziat lucrurile mai mult decât era permis. În același timp, nume cunoscute ale unor veritabil tehnocrații au ieșit repede în evidență ceea ce nu i-a transformat în vedete ale scenei publice că asta ar fi intrat în conflict cu convingerile lor. Sisteme cimentate în țara noastră, precum sănătatea, învățământul, administrația, internele sau chiar sistemul de asistență socială, s-au protejat până în pânzele albe, iar Cioloș a pierdut jumătate din acest an numai pentru a realiza ce hrană poartă proprii ministri. Pe unii a schimbat la jumătatea anului, alții au rezistat până la final, alegerea lui Cioloș fiind aceea de a nu aborda pieziși rezistența la schimbarea aparatului de stat. Dacă ar fi făcut, de exemplu, acum un an un concurs pentru directorii de școli sau pentru cei de sau în administrația centrală, așa cum era planul, probabil guvernul de tehnocrați ar fi trecut meteoric, riscând să bată recordul negativ de longevitate al guvernului ungurean. Nu sunt mulțumit de guvernul de tehnocrați, să știți, pentru că eu așteptam ca acesta să facă proiecte de reforme și să le pună pe masa Parlamentului, indiferent că Parlamentul avea să le respingă sau nu. Sigur că asta i-ar fi enervat pe politicieni, dar ar fi generat și dezbateri utile în societatea noastră. N-ar fi trecut legile? Probabil că n-ar fi trecut legile, dar ideile sunt mai puternice și decât oameni nici decât legile lor. Cioloș avea ideile, dar n-a împins mai departe valul acesta de schimbare din noiembrie 2015. Știu sigur că proiectele s-au făcut, pe unele le-am și văzut și v-am spus și dumneavoastră despre ele. Din păcate s-au concretizat târziu sau deloc. Au fost lansate in extremis ordonanțe de urgență pe salarizare în învățământ și în sănătate. Daciancioloș este un negociator, să știți, nu un tribun care să se pună în fața mulțimilor și să domine un parlament ostil. Desigur, a reușit astfel să obțină o perioadă de stabilitate, fără de care n-am fi avut nici crește. Asta economică de acum, dar poate nici revărsarea populistă n-am fi avut-o dacă guvernul de tehnocrație ar fi avut inițiativa și ar fi lăsat mai puțin loc de manevră politicienilor. Oricât de nemulțumit aș fi eu de diferența între Revoluția tehnocrată pe care am visat-o un deceniu și realitatea moderată pe care ne-a adus-o un an cu tehnocrat la Palatul Victoria, trebuie să recunosc totuși un lucru. Cea mai mare realizare a acestei perioade de doar un an este modelul uman. Am văzut cum e și altfel, am văzut un alt model de lider. Dacă asta ne va folosi sau nu, rămâne de văzut. Bizi Day cu Moise Guran, mulțumim Moise și pentru ediția din această dimineață 7.36. Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania, Banca Oamenilor Întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Perry la Europa FM, vă spunem din nou bună dimineața, 7 și 40 de minute! It's astăzi este Black Friday, vinerea neagră. Asta a fost un eveniment de shopping inventat în America și importat în România. Dacă cred că mai au și, și americanii, nu? La, americanii, da, în America e mare. Și la noi, să știți, e uh, super eveniment de shopping. Se vinde foarte, foarte bine. Adică brandul care a adus, nu o să dau nume de branduri acum, da. dar cine a adus evenimentul ăsta de shopping, că și ăsta e cu drepturi de autor, cred, cu chestii de-astea, cine l-a adus acum 5 ani, a avut creșteri de vânzări constante, de la an la altul. Anul, creșteri foarte mari. Anul trecut, compania asta, care e cea mai mare care face evenimentul, a vândut de vreo 200 de milioane de lei. Anul ăsta vinde de 250 da, așa de sunt milioane. promozate Deci da, ca să înțelegeți lumea, Am preluat evenimentul Aha. Înțeleg că și magazinele Da, și magazin, magazin, magazinele de electronice. Și e, la de pâine Black Friday <laughs> și la, pâine la, Black... la pâine neagră La pâine neagră Black Friday da. am văzut peste tot la nu cred. La textile La zodă, da, cu cum? Pe România le trebuie Da O idee da. Deci sunt milioane și milioane De accesări ale site-urilor Astăzi la tot. Am, am niște date de la retailerul asta da, da, da, <laughs> online, răzuri. nu zic numele, dar am datele, că sunt ei comunică cel mai bine în privința asta. Au avut anul trecut 300 de, de comenzi în primele 5 ore. 300.000 de mii de comenzi în 5 ore. Vă imaginați cam ce business e asta. 2 milioane și jumătate de vizite pe site până la ora 12. Vârf de 370.000 de, de clienți simultan pe site. Comenzi totale, cum ziceam, de 200 de milioane de lei. Deci, nebunia de pe lume. Și am găsit și lui Zaf în dimineața asta ceva de cumpărat. Ce? Husă de încălzită la mașină. Pentru că da, zaf de fiate că când merge cu mașina mea. Da. Este nebunita, ce bine ai încălzire în scaune, da. mai ales de vara, multe ori îi place. vara. Îmi și vara da. la... am dau drumul. că l-am păcălit asta vara? Mm. Pentru că știu că îi place scaunul cu încălzire de la mine din mașină și hai mai merge cu mașina ta, măncam omlete, nu știu ce. Că asta vara i-am dat căldură. Da, era <laughs> foarte confortabil cu mașina. și ce păi, e așa cald e? Cald afară, mă zaf se poate. E Zic, cald, și ție mi-e cald la rocire. spate așa, mă cum e mașina asta e caldă. Nu, e Ia merg... și tu niște aer condiționat Da. Și sigur, e important Cum te pregătești de Black Friday Sunt o grămadă de secrete De astea lui Polișinel Pe care le știe în principiu toată lumea Ce să faci ca să poți să găsești oferta E mult, cred că bă, sunt păcăliți în zilele astea, și că vânzătorii umflă prețurile ca să aibă de unde înainte. să le scadă înainte. Da. Da. Alții însă A, se descurcă și, și au tot de, de lucruri, gadgeturi da. pentru care, uite, eu nu sunt invidios câteodată, că nu reușesc să am răbdarea să le caut. Păi nu, trebuie să le cauți înainte. Strategie da, în strategie, înainte. strategie nu, să le cauți înainte. Dacă te-ai pus să le cauți acum, n-ai făcut nimic. De obicei, s s ofertele astea, adică stocurile nu sunt foarte mari. Adică, în momentul în care intră 300-400.000 de, de clienți, Uhum. pe site, care e vârful, să zicem, de clienți pe un site care caută produse și sunt în stoc câteva sute, o mie, două de produse, alea se termină imediat. De secretul este să le cauți înainte. Dacă da. aveți vreun secret în ceea ce privește cumpărăturile uh, de veleg Friday, sunați-ne la 0372 Da. Intrăm în direct, am vrea și noi să mai luăm una alta, dar nu reușim să ne descurcăm astăzi. 0372 069-599 sau ne puteți spune pe WhatsApp 0728 11122 uh -huh. Da. Deci e Black Friday un truc? Sau nu? E un truc de marketing în bună măsură. Uh, important să eviți ofertele false. Dacă te documentezi înainte și să te miști repede... Da. Sigur, cel mai sigur, sigur Să eviți ofertele false Este să nu cumperi nimic De Black Friday. Eu da. n-am reușit să cumpăr niciodată ceva de Black Friday Și nu sunt un mare cumpărător N-am găsit ceva care să-mi placă Anul ăsta am stabilit Eu am găsit că-mi căutasem anul trecut niște cauciucuri de iarna Ți-ai luat? Uh, nu m-am luat pentru că până să mă hotărăsc, că mă au dispărut. Eu, au dispărut. <laughs> da, trebuie să l vezi pe Zaf cu el de Black Friday se frământă o zi întreagă, două zile dacă se cumpere sau nu. Anul trecut acum a vrut să cumpere Dar a treia zi după ce se termina terminat <laughs> da. Andrei, cu noi bună dimineața. Bună dimineața, băieți. Salut. Te rog. Uite uh, chiar acum, ah. dimineață, stau să-mi aleg produsele care da. sunt la prețul promoțional da. și chiar e blocat aplicația, deci am stat deja o jumătate de oră, nu m-am nu lăsat să fac nimic. Păi da, s-au păi... gândit și alții înaintea ta. A da, cred că da. sunt câteva sute de mii care s-au gândit. Da, da, da, da, da. dai seama că cu două săptămâni înainte mi-am ales produsele interesante, le-am da. pus în uh, favorite și acum... Nu mai reușit. să dai bon, Dar Nu da. mai reușesc da. să Eu... dau comanda. Da. Eu m-am liniștit, la fel, mi-am pus și eu două produse favorite, în două produse în coș, și m-am uitat, dimineața asta a mers site-ul respectiv 30 de secunde, am verificat nu să la reducere, deci pentru mine Black Friday s-a încheiat, gata, nu am nicio problemă. Mai am pălinca aia, o vrei de Black Friday? Am putea să facem un Pink Friday cu pălinca aia. Mamă ce pălincă Daniel, bună dimineața! Bună dimineața, uh, voiam să vă zic că, de exemplu, anul trecut, că am auzit de anvelope, da. anul trecut eu mi-am cumpărat o stație pe emisia recepție pentru... CB? O... Da, colegul, și eu mai folosești <laughs> colegul? De, de unde ești, stai? Uh, din turnul Severin. Ah, turnul Severin și pe acolo mai sunt stații? Încă da. Aha, că pe aici, prin partea asta de lume, nu mai e toată lumea cu waze S-a terminat cu stațiile, colegul. Ha, așa, zi! E bun e bun dar tot, tot mai sigur e, e pe stațiile. E fani, mai stai de vorbă cu cineva. Bine, mulțumim! Marian e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața! Uh, Salut. Am, am așteptat eu în dimineața asta să iau un Xbox lui Din păcate, nu cred că a durat mai mult de 30 de secunde. S-a blocat aplicația. Mama era la super reducere, era câteva a, sute da, de lei. Da, păi toată lumea pe Facebook, toată lumea era nebunită. Xbox-ul ăla de câteva sute de lei să luăm. Pe am la... zis să nu investesc în altceva, doar în, doar în Xbox-ul ăsta, din păcate n-am mers. S-a da. dus, s-a vrut să. Nu știu, ori sistemul, ori am fost la de după linie, să spunem așa. Cred că da, de nu păcate. sunt accesări foarte multe, foarte multe. Deci lumea zice că a, nu ne interesează, nu știu dar sunt Eugen, bună dimineața, ți-ai luat ceva? Bună dimineața, da, am reușit în cele 20 ceva de secunde. Când a funcționat flight-ul, am reușit să iau un laptop la reducere de 599 de lei și un monitor și cam atât că am Ajuc. finalizat comanda... Acum da. să vedem, nu reuși să ai urmăresc că... comanda, dacă s-a blocat, stai Acum Dar cum, fel, cum e... Deci, te-ai pus la favorite, da? Ai știu ce eu... vrei? A, da. Uh, tu ai zis că te-ai pus la favorite. Ideea nu, eu, zis, eu, eu, Vlad. A, Vlad. Vlad. Ah, Vlad. Da. Uh, ideea este că în momentul când le pui la încoș, uh, se consideră că ai acceptat prețul, știi, la favorite, dacă erau uh, posibil... Le la reducere, deci cred că ar trebui să le mai cauți da. Bun, mersi de sugestie Adrian, bună dimineața Ia să vedem noi bună dacă Eu încă nu mi-am luat nimica, sunt cu sânge rece Urmăresc, nu mă arunc la produsele mă, Astea Vali. care le vrea toată lumea Hai mă, Vali, tu ai nevoie de reduceri, mă, să fim serioși Pă, când, când ai 100 de lei la anvelopele de 500 4 Unde ai tu reduse cu 75% anvelope? Nu trebuie să spui neapărat Lase unde lasă dă-mi un mesaj. <laughs> uh, și mai stăm de vorbă și cu Mugur. Bună dimineața. Bună dimineața. Acum treci. doi ani am fost pățit rău de tot. Așa, cum? O săptămână înainte de Black Friday m-am dus într-un magazin care s-a închis la cu verde și albasul. Așa. De fapt, poți să-i spui. Într-un magazin. Dom'le, dacă s-a da? închis, poți să spui. fă reclamă dacă s-a închis. <laughs> da, Domnul. București, Berlin. Așa. Așa. Da. <laughs> și... E așa? Și șeful de uh, raion de electro, electrocarnici mi-a zis, domnule, au o reducere de asta, cu că peste o săptămână Black Friday C și vor fi reduse mai mult decât acum. le mai scump de Black Friday? Domnule, zic sigur, da. <laughs> zic, mă bazez <laughs> pe noastră, la experiența noastră. Că, bine, că, zic că am o groată de bani pentru mine. Sunt, era peste 10.000 de lei ce vreau da, să da, cumpăr eu. Mai da. mult. De Black Friday m-am dus la șase ca ne-am cu papornica în fața la domo. Da. Și când m-am dus în raioane, toate erau mai scumpe urmăriți cu două luni înainte de toate prețurile. Tu crezi că șeful de magazin știu ei care produse o să ieftinească? Așa la, o două, la două da. ori, pardon, ne-am găsit un televizor 221 cu 400 de lei mai ieftin decât de Black Friday. <laughs> Da, bun, nu toate produsele mare aia, nu. black friday Știți care explicația oficială Este că produsele care sunt Pe magazinele astea online Le variază prețul în permanență Pentru că ele sunt mereu în tot soiul de promoții Se termină promoțiile, revin la prețul inițial În funcție de cum variază stocurile De aceea uh, Mă rog, asta este punctul de vedere oficial De aia, spun ei Ni se pare că unele se scumpesc de black friday Avem și noi astăzi black friday uh, Cu Alexa Deci 7 și 49 de minute, astăzi e ziua colegii noastre Alexa, Alexa Alexandra Stănescu, o la mulți ani Alexa. Da, o mai țineți minte, la mulți ani Alexa să da, Sau e ziua internațională a Alexismelor, depinde cum, putem să-i spunem și uh, Sfânta Alexa. Da, Alexa este cunoscută prin Alexisme, da. pentru că uh, face cele mai drăguțe gafe posibile și este complet zăpăcită și de aia ne, -ne și foarte dragă. Zafi a urat la mulți ani pe Facebook și a primit un răspuns de la sora ei. Care da, zis... Familia îți mulțumește frumos că i a amintit Alexandrei ca ziua ei. Da. <laughs> și avem înregistrări cu Alexa. Da, nu avem alexisme, dar avem bucăți din știrile Europa FM. Mulțumim, Tudor. <laughs> Alexa? Da, eu. Uh, meteo. <laughs> La noapte, temperaturile minime pot fi cuprinse între 0 și 9 grade. Mâine, vreme frumoasă, cu maxime până la 22 de grade. Aici s-a încurcat un pic cu Iorgu, dar putem trece la următoare. Te spun că sumele pe care le primește medicina primară se înjumătățește. <laughs> s-a prins că e ceva neregulă, dar are mirările astea e în emisie și se miră. Așa o fi? Nu cred că e așa. Poate Fiat nu. Ten. Minus 4 grade sunt la bază, Busău 8 persoane din județele Dâmbovița și Prahovița Prahova? <gătări> au asta cu Prahovița Dacă e Dâmbovița, e Prahovița, e logic ce <gătări> Astfel prețul benzinei variază Între 3 lei și 11 bani pe litru Și 3 lei și 84 de lei pe bani Și bani. așa <gătări> de la același preț deci, Mai dă-o dată asta te rog <gătări> așa că mai avem una Și trebuie să intrăm când adevăratele știri Stai un pic, chiar. Hai mai. Play <gătări> în final două put furtuni puternice fac ravagii în pacific. <laughs> Dar ne putem întoarce un pic la, la aia cu prețurile. Alexa, ești foarte drăguță. Ia, prețul la benzină, nu? Da. Astfel prețul benzinei variază între 3 lei și 11 bani pe litru și 3 lei și, și 84 de lei pe bani, de bani. Și motorina ajunge la același preț. <laughs> ban pe ban! La mulți ani, Alexa! Da. La mulți ani, Alexa! <laughs> Hmm. Hmm. Ziua bună, pe dimineață se cunoaște Tu cum începi dimineața? Cu zâmbetul pe buze sau cu un oftat? Musli Vitalis de la Dr. Utker îți aduce dimineți pline de viață Ascultă deșteptarea la Europa FM și poți câștiga premiul care te pune în mișcare de la prima oră O bicicletă plus un kit de mic dejun de la Musli Vitalis să ai energie pentru o zi întreagă Mai multe detalii și regulament pe europafm.ro Între 20 octombrie și 23 noiembrie la MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro ai cel mai mare Black Friday ever! Intrăm în runda finală de Black Friday cu LED Smart Ultra HD LG, HD Pro și diagonală de 109 cm la numai 1799 de lei! Vino în magazine și pe MediaGalaxy.ro pentru oferta completă de Black Friday! MediaGalaxy. Acum ai de unde alege!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 Web browser și aplicații la prețul de Black Friday de 2199,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Felicitări tuturor pasionaților de călătorii!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 Simte ritmul trolimania? Colecționează cei 16 magnet și cele 32 de ornamente de brad Adună 30 de puncte și ai 50% reducere la cumpărarea lui Poppy sau Branch Cum faci toate astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la raft Sau cumpără tot ce te bucura. Doar cu Bila Card ai vineri 18 noiembrie 25% reducere la tot sortimentul de conserve de pește Hai la Bila! Luni e greu să mă trezesc Marți deja simt că buse. Mierguri e o zi prea grea Joi stau rău cu energie Vineri la weekend mă gândesc Zâmbătă neapuc să fac tot ce doresc Iar duminică știi că vine ne nebune Dacă și ție lipsește energia pentru a te bucura de fiecare zi Asigură-te că ai aportul optim de magneziu și vitamina B6 cu echilibra în fiecare zi Echilibra, energie pentru bucurie Black Black Friday E-mag Black Friday Azi e ziua cu cele mai multe reduceri din an Peste un milion de produse te așteaptă E-mag Black Friday Împlinește-ți vizul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 La Digimobil oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri, plus 400 de lei reducere la smartphone-ul Lenovo K6 sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni. Vino acum în magazinele Digi, detalii pe digimobil.ro.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 La Selgros de joi până duminică, ai deră 2 în 1 de 14 kg, în variantele prospețime pură sau levănțică, la doar 78,98 lei. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Avocatul diavolului, cu Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Ce credeți? Este biserica sub sau nu? Nu consider că biserica ortodoxă română este sub asediu. Este, dacă doriți, poate sub un asediu propriu de mănâncă din interior. La premiera anchetării de către DNA a lui Teodosie, am avut și premiera celor 30 de apostoli ai Sfintei și care l-au înconjurat ca niște bodyguards. Mesajul era următorul. Nu nu aveți voie să vă atingeți de preoți. Dacă te odosi, a greșit să răspundem fața legii. Avocatul diavolului. Vineri de la ora 13:15, în direct la Europa FM. Alege să joci drept. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana brustur capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri mai cald, astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales la deal și la munte, în zonele joase, în special acum dimineața local, va fi ceață sau burniță. Temperaturile maxime între 6 grade în estul Transilvaniei și 16 în Banat, mai răcoare va fi în zonele cu ceață persistentă. Vremea se va încălzi ușor și în capitală, maxima ajunge astăzi la 11-12 grade. Creșterile de salarii din educație și sănătate aprobate recent de Parlament nu vor fi incluse în bugetul pe anul viitor. Precizările au fost făcute la interviurile Europa FM de premierul Dacian Cioloș, care a spus că Ministerul de Finanțe lucrează deja la alocările de bani pentru anul 2017. Aceste majorări nu sunt încă în vigoare, așa că nu se va ține cont de ele, a explicat șeful Guvernului. Parlamentul a stabilit recent că de la 1 ianuarie salariile pentru angajații din sistemul sanitar și din învățământ vor crește în medie cu 15%. Guvernul a contestat această lege la Curtea Constituțională, pe motiv că Parlamentul a încălcat legea responsabilității fiscal-bugetare. În altă ordine de idei, proiectul legii salarizării unitare poate să ajungă la începutul anului viitor în Parlament, anunță premierul Dacian Cioloș, Ministrul Muncii lucrează împreună cu sindicatele la principiile și la calculele care vizează acest proiect. Detalii aflăm de la Ștefan Leunte. Premierul Dacian Cioloș a declarat la postul public de televiziune că până acum baza de date în care se regăsesc toate informațiile este aproape finalizată, iar scopul cabinetului său este de a încheia proiectul de lege înainte de terminarea mandatului. Când am început în primăvară să lucrăm la legea asta a salarizării unitare și am folosit diferite modele de calcul, ne-am dat seama că modelele de calcul nu valorează nimic dacă nu ne putem raporta la o bază de date a realității din teren. A spus premierul, acesta a adăugat că sistemul sistemul informatic al Ministerului Muncii era controlat de o firmă privată, plătită pentru a dezvolta această bază de date, în funcție de care se va hotărâ metoda de calcul a salariilor. Potrivit premierului, în funcție de evoluția bugetară, trebuie identificate resursele pentru salarii, astfel încât acestea să poată fi folosite în următorii 4-5 ani. Dacian Cioloș susține că inechitățile salariale nu se vor rezolva de la un an la altul. El i-a cerut ministrului Muncii să pună la punct o aplicație care să permită oricui, introducând anumite date legate de venitul pe care îl are și de locul de muncă, să vadă cum îi va evolua salariul. Guvernul va aproba o nouă rectificare bugetară săptămâna viitoare, va fi una pozitivă, a precizat ministrul de Finanțe. Anca Dragu a adăugat că vor fi alocate fonduri suplimentare pentru proiectele performante. La rectificarea bugetară din august, singura din acest an, guvernul a avut ca prioritate sănătatea și educația. 14 județe nu au nici în acest moment contracte de dezăpezire pentru drumurile naționale potrivit unei centralizări făcute de Ministerul de Interne. Acestea sunt Arad, Constanța, și Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ilfov, Mureș, Prahova, Sibiu, Vaslui și Vâlcea. Negocierile pentru parafarea înțelegerilor cu firmele de dezăpezire sunt în diverse stadii. Stocuri de materiale antiderapante există, ne asigură autoritățile, iar la nivel național sunt pregătite să intervină peste 13.000 de utilaje. În Iran cel puțin 40 de oameni au fost uciși și 10 au fost răniți într-un atentat sinucigaș. Comisier, după amiază anunță surse din cadrul serviciilor de securitate citată de postul Al Jazeera. Atentatul a vizat o petrecere organizată cu ocazia unei nunți unite într-un orașel situat la vest de capitala Bagdad. Atentatul nu a fost încă revendicat, dar probabil este opera rețelei teroriste stat islamic care ocupă teritorii în Irak și Siria. Cel puțin 73 de morți după explozia unei cisterne cu benzină în Mozambic, alte 110 persoane au suferit arsuri grave, Autoritățile anunță că explozia s-a produs în momentul în care oamenii încercau să fure carburant din cisternă. Nu este clar însă de unde a provenit scânteia care a provocat explozia. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile.europafm.ro Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia!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 partul prelungirilor prin Daniel Popa. În continuare, doi fotbaliști ai Astrea au fost eliminați, Fabricio și Nicoară, iar Hanca a reușit o dublă, primul gol din lovitură de la 11 metri. Antrenorul Ioan Antone a fost încântat de jucătorii să în timp ce pe Marius și l-a dezamăgit modul în care a gestionat echipa sa prelungirile, începute cu om în plus. Dinamo va juca în semifinalele Cupei Ligii cu Steaua, prima manșă la 22 decembrie, turul în martie anul viitor. Cealaltă finalistă se va decide dintre Codașele Ligii aceste se politimișoara și aseată rumurești. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Vlad, ai certificat de revoluționar? Nu. Pe cum n-ai trei revoluția? Ba da, și fost, dar păi nu. Și -am cum facem ce? Numai noi doi cred că nu mai avem certificat de revoluționar. Ai și nici Luca nu cred că are. Da, eu am dar e nedrept. Da. Europa e fermă. Pe aceeași frecvență, continuare. La Rivers, bună dimineața, 8 și 9 minute da. Ce frumoasă este țara noastră România, cât de mult o iubim Și cum, cât de frumoasă e România noastră modernă Care s-a născut și a tot renăscut așa din tot soiul de revoluții misterioase Niciodată lămurite până la capăt Dar unele lucruri fraților nu se schimbă niciodată Da, domnul fiu voia să spunem ceva? Da, nu, că înțeleg că le rezolvă cum da. să cerceteze iarăși Deci cum spuneau comuniștii ilegaliștii? care au fost vorba aia, sub o mie Partidul Comunist din România avea sub o mie de membri în ilegalitate și după ce a ajuns la 3 milioane <laughs> da. Comuniștii ilegaliști spuneau așa tovarăși, puține am fost mulți am rămas puține am fost, mulți am rămas acum asta spun cei puțini care au făcut cu adevărat Revoluția din 89 puține au fost, mulți au devenit da, pe zice trece crește numărul lor da, din ce în ce mai mulți revoluționari una din știrile săptămânii, parchetul general a început o anchetă penală legată de certificatele de revoluționar. După ce procurorii au descoperit că uh, membrii Comisiei Parlamentare a Revoluționarilor și membrii Secretariatului de Stat pentru Revoluționari au acordat ilegal certificate unor persoane din orașe în care n-a fost deloc revoluție cum ar veni. Adică acolo a fost numai lovitură de stat. Nu, că decât sunt, lovitură a de cât lovitură de stat. De da. Deci a fost solicitată deja arestarea unor oficiali, un secretar de stat a fost demis, apoi acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. E vorba de un domn pe care îl cheamă Adrian Sanda, Asta e un tip promovat de Adrian Stase și apoi repus pe funcție de Victor Ponta, ca să știm exact și cine sunt protectorii lui politici. Ce s-a întâmplat de fapt? Persoanele astea care sunt acum acuzate de parchet și cercetate, au aranjat acordarea aproape 300 de certificate de revoluționar, deci luptător cu merit, cu rol determinant în revoluție, așa este formularea, pentru fapte de arme în orașe în care toată lumea a dormit la revoluție. E vorba despre Deva, Buzău, Brăila, Târgoviște și Herculane. În aceste orașe, după cum știm prea bine, nu au fost persoane ucise, rănite sau reținute până la fuga lui Ceaușescu. După... E altă poveste, dar titlul de luptător cu rol determinant în Revoluție se oferă celor care chiar au făcut Revoluția, nu celor care s-au înscris în FSN după. Adică treia să ieși în stradă și la Revoluție până să fi fugit Ceaușescu. Pentru asta se dă diploma asta de luptător cu rol determinant în și mai mult. Și la Herculane nu or fi ieșit... La piață. La coadă, au protestat de la coadă la Butelii. Da. Mm. Nu, deci, în aceste orașe, Deva Buzou, la Târgoviște și Hercula. Asta nu scade cumva meritele locuitorilor din orașele astea, care după ce a fugit tovarășul Ceaușescu, au ieșit și ei să manifesteze, cum a ieșit de altfel 99% din cei care au participat la Revoluție în țara asta. Că înainte au fost foarte puțini. Au Ar fost câțiva sau? la Timișoara săracii dei, de și câțiva la București. Și cam asta a fost. Au crescut vânzările de iale, îți spun eu. Da, și au mai fost niște nefericiți. În case. Cu o săptămână înainte la Iași, dar de aia nu mai știe Așa. nimeni. Bun. Și care e problema? Ce câștigă oamenii aceștia dacă primești diploma? Păi bănuți. Evident că aici este bătaia peștelui. De-aia toată afacerea. Deci aproape 300 de persoane <coughs> au primit ilegal cu titlul ăsta de luptător cu rol determinant în evoluție din oraș în care toată lumea a dormit, câte o indemnizație lunară de 2.020 de lei. Prin aceasta, constată procurorii, cauzându-se un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 12.887.600 de lei. Deci ce furăm noi, ce furăm, dacă suntem secretari de stat, dacă suntem în Comisia Parlamentară, hai să dăm și noi la nește prieteni. Cât dai măi? dai mă 2.000 de lei pe lună, ce dai de la tine? dai din banii la proști, bă, din banii ăștia pe care contribuie proștii cu taxe și impozite, dă-le, bă, la ăștia, că sunt prietenii noștri. Ce? cu Vlad Petreanu și George Zafiu la EUROPA FM. Înțeleg că nu merg site-urile în continuare. Fică în aplicații, da, pică aplicații. Da, este A, Black Friday. Da. Actualizare, dacă vreți, pe Black Friday la ora 7 și 17 minute, deci acum aproape o oră, site-ul e cea mai mare promoție a se așa. Deci în câteva minute de la deschidere, vânduseră 20, aproape 21.000 de produse, aveau 20 de milioane de pagini vizualizate, deci în câteva minute un milion de vizite și maximum de vizitatori simultani pe site 452.171. Săraci, 400, jumătate de milion zi. de români pe site-ul respectiv căutând produse de Black Friday. dau la coadă. da. <laughs> Europa FM și Musli Vitalis de la Dr. Răt, că îți aduc dimineți pline de viață. Din acest moment ai la dispoziție 10 minute să trimiți SMS la 1769, număr cu tarif normal, cu textul energie, urmat de răspunsul la întrebarea cu ce îți place să combini cerealele la micul dejun. Poți câștiga un kit de mic dejun de la Musli Vitalis și o bicicletă ca să fim siguri că ai energie toată ziua. Mult succes!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 Urmează starea nasului. În zilele următoare se anunță un nas temporar încărcat și posomorit în regiunile nordice. Vântul nu va avea pe unde să sufle. Alege Quix. un nazal hipertonic pe bază de apă de mare. Quix. Respiră cu tot nasul. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Este Black Friday la Flanco. Reduceri pe bandă rulantă până la 80% și credit pe loc fără verință dacă soliciți cardul Setelem. Flanco. O cine, bă, că ai venit la metro cu noaptea în cap? Normal, doar am planuri mari de Black Friday. Dacă cu televizoarele astea ce faci? Nu mi-ai zis că vrei să le cumperi pe toate? Păi dacă ziceam, mai ajungeam eu primul la ele? Și acum am mers, mă grăbesc la raionul de frigorifice nebunii după Black Friday, fi primul la metro. Vine între 17 și 20 noiembrie și prinde reducerile de până la 70%. Ai televizor Samsung Full HD diagonal la 101 cm la doar 1249 de lei și Arctic combina frigorifică 273 de litri la doar 889 de lei. Hai să Black Friday! Oferte valabile online și în magazine în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele metro se face pe baza legitimației de client.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 Cu practică îți pregătești casa de sărbători. Până pe 23 noiembrie ai colorare gratuită pentru 400 de nuanțe din gama de vopsea lavabile Spirit. Pereții casei tale pot avea acum orice culoare ai visat.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 20 negru, 18 roșu, 18, 18 roșu. Stam Samsung J5. De fapt, știți, și 20 negru e câștigator de Red Black Weekend la Vodafone, roșu și negru sunt mereu câștigătoare. Ai Samsung Galaxy J5 la 0 euro cu Red 17 pe 2 ani și bonus 25 de GB timp de un an. În plus, ai super reduceri la accesorii. Pentru mai multe detalii te așteptăm în magazinele Vodafone și ale partenerilor cu program prelungit sau pe Vodafone.ro în perioada 18-20 noiembrie. Vodafone!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 sunt Irina, responsabil comunicare în cadrul flordelux.ro Hai să aducem împreună sâmbetul pe buzele unei persoane dragi ție cu cele mai frumoase flori. Te aștept cu drag pe flordelux.ro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 La Mega Image și Shop'n'Go în fiecare vineri, sâmbătă și duminică avem mega promoții de weekend. Cât dore mega? În perioada 18-20 noiembrie ai piept de pui dezosat zosad marcă proprie 365 la doar 16 lei 99 kg, roșii cherry la doar 10,99 kg și orez bob cu bob Rizzo Scotty 1 kg la doar 5 lei 99. Pregătește-te de gătit și prinde promoția de weekend de la Mega Image. Are they us? Independența film prezintă Snowden, un film de Oliver Stone, cu Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley și Nicolas Cage. Un thriller fascinant bazat pe realitate. Dezvăluirile fostului agent CIA și NSA produc frisoane backness. în lumea serviciilor secrete. Snowden, din 18 noiembrie în cinematografe. Vinovați sau nu, suntem toți ascultați.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 Nu te te te vas conmigo, cu con me lloras casi un río Ce-adrăguț, ce-adrăguț, Enrique Iglesias la Europa FM 8 și 27 de minute. Europa FM și Mosli Vital is de la Dr. Rutger te invita acum la concurs. Dacă ai temis să mai devreme cu textul energie, urmat de răspunsul la întrebarea cu ce-ți place să combin cerealele la micul dejun, e momentul să afli dacă ai câștigat. Ana e din București, bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Ana? În drum spre servici, în trafic În trafic, cu ce îți place <laughs> să combini? Plină de energie Cu ce îți place să combini consumat... ceralele la micul dejun? Ia zine! A, mie și familiei mele ne place să combinăm cu iaurt Așa. Și cu cortișoară și cu miere mm -hmm. și cu fructe uscate sau normale, cum avem în Nu Am înțeles! iar când vine gala, Vlad? <laughs> în curând sper! <laughs> Ne-ai făcut poftă! Ne-ai făcut poftă în dimineața asta, Ana! Dar te felicităm că tu ai câștigat kitul de mic dejun de la Musli Vitalis, e foarte important, și o bicicletă ca să ai dimineți plină de viață! Bravo! Vă mulțumesc mult. Astăzi a fost ultima zi de concurs, dar nu uitați, puteți participa la concursul Dr. Rădcăr și pe pagina de Facebook Europa FM pe tot parcursul zilei pentru a câștiga chituri de mic dejun de la Musli Vitalis. baby! The questions never maybe, And I'm not kind if you betray me So who the hell are you to say me I never would have made it, babe If you needed love, well then ask for love Could have given love, now I'm taking love And it's not my fault, cause you both deserve 8 și 32 de minute. Mergem în Corea de Sud. Mă rog, Mergem virtual, da. Virtual, așa e perioadă perioada de examene în Corea de Sud. Atunci stăm acasă. Hai da, să... Da. Este o mă rog, e un domeniu foarte competitiv acolo, înțeleg, că de altfel în toată Asia și în China, nebunia întreagă cu examenele, o concurență formidabilă, o obsesie pentru reușita școlară. E, Cam și... ca la noi așa, da. în timpul bacului. <laughs> da, e o efervescență, dar... ceva de speriat. Deci ca să înțelegeți magnitudinea obsesiei pentru reușită școlară și cât de puternică e concurența acolo, s-au luat măsuri pentru reducerea zgomotului. Pe toată durata examenelor de admitere în universitate, e o relatare a foarte da. interesantă. Și la noi e la fel, s-au pus fumoare în exterior. Nu, fiți atenți. Deci sunt 600 de mii de liceeni care dau examenul acum. Administrațiile locale, întreprinderile private, bursa au deschis mai târziu, la ora 10 dimineața, ca să-i ajute pe tineri să se concentreze. Cam ca la noi, la cât crezi că se da. cel mai la serviciu. <gri> la 10, dar în fiecare zi ca să aibă ăștia mici timp să studieze. Da. Pe aeroporturi a fost instituită interdicția de decolare și aterizare pe durata unor probe orale. La noi da? am închis ca să fie mai siguri. <laughs> Lucrările de pe numeroase șantiere de construcție au fost suspendate. Deci, da. fără formă. De clădiri sunt de pe vremea respectivă, în formă numai schimb. Asta da, avem noi una aici, Pun <laughs> meșuri de la vând publicitate. Da, Tot am examene se dau în jurul ei. Da. <laughs> da. da. Circulația autovehiculelor de mare tonaj a fost interzisă în apropierea locurilor de desfășurare a examenelor. La noi lucrează doar noaptea, da, știi, e la... mai ieftin și. La ca noi. simți. Nici măcar autostrăzi nu s-au făcut ca să fie liniște, să încurajeze. Auzi, da, la coreinii ăștia au sigilat și bormașinile. Da. <laughs> se Bă, mă, îți dai seama, deci aia, cred că este o metodă de supraveghere, se aude cum foșnește fițuica. Da, probele au început la nouă dimineața, în peste o de locuri din țară. Canalele de televiziune difuzează imagini cu elevi nervoși în momentul prezentării la examen. Lacrimi în momentul separării de părinți, încurajări din partea celor mai mari. Mii de părinți s-au dus la, mă rog, s-au îndreptat spre căsușile de cult pentru a se ruga, cei acolo, ca și la noi, ce, da, la noi la nu să se... numai acolo. Da, să dau acatiste la profesori. <laughs> îi mai prinde DNA-ul din când în când <laughs> Da, păi nu cum Foarte drăguț Asta deci, unde? În Corea de Sud? În nu? Corea de Sud, da Viața grea pentru loazele sud coreene Nu ca la noi La noi e în viață, frate Dacă ești loază, devii prim-ministru <laughs> Și președinte I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby, I've been, I've been praying hard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 burn down this river every turn hope is our for letter word make that money, watch it burn oh I'm not that old young but I'm not that old I don't think the world is sold. I just think It drowns me, makes me wanna fly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 Hai că noi mai auzisem de mult pe One Republic la Europa FM8 și 39 de minute vă spunem din nou bună dimineața, se întâmplă mm -hmm. lucruri frumoase la grădina zoologică din Bukov. S-au eliberat animalele? Nu. Bukov lângă Plești. Um, au o achiziție nouă, o, o zebră, de fapt un zebru. Care o, e masculul bun. de la zebră? Zebru. Așa, au un mascul de zebră. În vârstă de un an. Deci trebuie să mergem să-l vedem, Ioana, masculul de zebră de un an. E puiut sau e Păi, la un ce an, ce crezi că e? Nu știu. Un an? Ok, deci, puiul de... Mă rog, masculul de zebră de un an a fost achiziționat de la o fermă privată, din Arad, după ce a călătorit tocmai din Olanda. Mamă. <laughs> proprietar oh. așa. 8.000 de euro. Să s simțit mai ușor așa. Mai bine ne apucăm de crescut zebre. Băi, alții au făcut borduri și au, cost... au luat o grămadă de bani. Adică asta s-a chinuit să facă 8.000 de euro dintr-o zebră. Noi știm niște tipi care au făcut milioane de euro din borduri și zebre. Da, deci 8.000 de euro nu are deocamdată o, parte... o parteneră din rasa lui. Motiv pentru care relatează adevărul citez, a intrat puțin în depresie. Da, deci e în depresie Pentru că nu are parteneră Stai să vezi ce depresie o să aibă când o să primească parteneră Mamă câte bătai de cap atunci da. Da. Ca să salveze situația Îngrijitorii încearcă acum o soluție de compromis Eu adus o iubită O femelă ponei Hai mă, nu cred asta Pe, pe care o cheamă Carina Și cu care se înțelege foarte bine Ca la început de relație da, Au fluturi în stomac înțeleg da. În perioada asta da, deci zebra foarte drăguț cu zebra și acum îi caută nume. Puiul de zebra, zice, nu e pretențios la mâncare, preferă fân, lucernă, fructe și crochete de zebra. Crochete speciale pentru zebra. Unde găsești crochete pentru zebra, pe bune? Ia, Luca, dă căutare, poate prinde la Black Friday o crochetă de zebra. Zebra nu are un nume. Pe pagina de socializare a grădinii se pot propune nume acum, relatați adevărul. Iubitorii de animale au început să facă propuneri. Dungatu, Dorel, Felix. Ce vreți să cu Felix? E motan? Cum adica Felix? Păi, Am mai și nu Felix. Cu la motan, de gânde. Dar numai bine dacă. nu numai bine îi spun direct Adrian Severin ca au costume la fel. Dunge, dunge. cu Vlad pe și George Zafiu la Europa FM.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 Smart TV, puțin mai încolo, în deșeptarea după ora nouă, alege să fii smart și în această dimineață cu Europa FM și la Europa FM. Ce se mai ude de metrou din drumul taberei? Uh, Înseamnă că va fi gata, da. curând. Cred că au îngropat cu totul ideea. Da. Dar de metrou da, către da. otopeni? O să fie un sit arheologic acolo peste 2000 de ani. 2000 de ani? E sit arheologic acum? Da. Da. Știți că și metrou spre otopeni trebuia Da, început? tot sit. Da. Se tot întoarce microfonul. Ăsta. Da, e foarte Asta e că înțeleg cu ea spre piața muncii. Spre... Cine o virează? Da, virează. Mă se vede din drumul taberei. Da, spune frate, și, mamă ce Mama. bine o să facă la noi aici pe moșilor. Da! Ții, și ce bine, Unde vrei să se mai facă? Să pe fie... unde? În Pantelimon ai vrea să fii atent tot Nu se facă și m-au pantil... renunțat. A s-a tramvai de la Îl duc spre moșilor ca să ajungă până la Timișoara, deci știi? pe oriunde metrou poate să treacă pe oriunde vrei tu. Dacă vrei, că oricum nu se face. Asta mm. este. Deci okay. poate să fie pe unde vrei să mai treacă. Vrei să facă o oprire la tine la colțul blocului? Da. Acolo o să fie stație de metro. Se anunță, gata, o să fie foarte frumos. Și deci n-ai nicio problemă. Spre otopeni, la fel. Fa, știi că s-au dat bani de la japonezi, că japonezii au oferit bani pentru construcția metroului către Otopen. Nu s-a făcut niciodată. Nu mai vorbim Am despre asta de, asta de 15 ani. Între timp, japonezii își bat propriile recorduri la trenuri de mare viteză. Și Shinkansen, oh. trenul lor faimos, care a fost a început să circule, a fost inaugurat, cum s-ar zice, cred că așa se zice, Nu a intrat în exploatare în 1964, când a fost uh, Olimpiada din Tokyo. În 1964, japonezii au dat drumul la uh, Shinkansen, un tren care mergea cu 320 de km pe oră. Mm. 320 de km pe oră. Acum, la deal. La deal. în 2020... Tokyo o să fie Jocurile Olimpice din Tokyo, din nou, în 2020 și ca atare japonezii sau noi, ce facem noi de Jocurile Astea Olimpice? Mai mai facem un tren. Trenuleț. Un trenuleț care merge cu 600 de km pe oră, cu tehnologie maglev. Maglev e levitație magnetică. Teoretic, teoretic, dacă ai putea să faci în vid maglevul, deci levitația magnetică pentru vehicule în vid, vitezan, deci nu există... Limită, mor, Limit, e limita da. viteza lumii Poate să accelereze la nesfârșit În condiții reale e frecarea aerului Asta este de problema Auzi, Așa. pentru comparație avionele, uh, Îți în general cu 7-800 de da. km la oră Da Diferența e doar că sunt la 10.000 de metri Fac cu trenuleț Toată lumea o să poată să vadă tehnologia japoneză La lucru, dacă ești atent Adică la 600 de km pe oră trebuie să fii foarte atent Că trece foarte repede Da, Primele orașe în Japonia Legate de o linie maglev vor fi Tokyo și Nagoya Am în două orașe frumoase pot confirma Ha ha Bine, noi rămânem între timp Discutăm dacă să cumpărăm troleibuze în București Sau nu la mâna a doua When I need motivation My one solution is my queen Cause she stays strong Yeah, yeah She is always in my corner t Să fii smart! După ora 9 în deșteptarea câștigați un Smart TV și video radio cu Filip Stan David, imediat după știri! Pregătim Medium Rare! Cea mai savuroasă emisiune radio din România! Sunt Adi Hădean și vă la Europa FM cu Medium Rare în fiecare duminică de la ora 12. Emisiune oferită de Selgross.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 România prinde aripi la Cluj, orașul gazda al celui mai important eveniment sportiv, Eurobasket 2017. Hai să susții echipa națională în confruntarea cu giganții Europei. Până pe 22 noiembrie poți profita de cele mai mici prețuri, reduse cu până la 45%. Biletele se găsesc pe Eventim, MyTicket și BLT. Hai vulturii!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 Pe 17 și 18 noiembrie Cumperi Nectar Happy Day 2 litri Diverse sortimente la 9,15 lei Și primești un piculeț cu troli În plus, ai zahăr coronița 1 kg la 2,90 lei Clementine la 2,99 lei kilogramul Și 25% reducere La gama auto Carrefour, pentru o viață mai bună De sărbători la Germanos Tehnologia ne aduce împreună oriunde am fi Alege un smartphone Huawei pe 8 Lite Sau Huawei pe 9 Lite cu display HD Culori vii și super fidelitatea audio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 Este Black Friday la Flanco. Ai reduceri pe bandă rulantă până la 80%. Găsești telefoane smart de la 179,99 lei. Flanco. Black Friday este aici doar astăzi, pe FashionDays.ro. Răsfață-te cu 100.000 de produse cu până la 90% discount. În plus, livrarea și returul sunt gratuite. Intră acum pe FashionDays.ro sau în aplicația mobilă. Fashion Days. Time to change.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 Vrei o locuință luminoasă la mansardă? Acum e simplu Tu alegi confortul? Velux îți dă bani înapoi Află detaliile Campaniei pe velux.ro Velux aduce lumina în casa ta La Digimobil Oferta de Gold Friday are și plusuri Și minusuri Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul Samsung Galaxy J3 2016 Sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni Vino acum în magazinele Digi Detalii pe digimobil.ro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 discount. În plus, livrarea și returul sunt gratuite. Intră acum pe fashiondays.ro sau în aplicația mobilă. Fashion Days. Time to change. Făți bagajele și vino la Târgul de Turism al României. Între 17 și 20 noiembrie. Eveniment organizat de Romexpo. Partener strategic Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România. parteneri Camerele de Comerț și Industrie din România, FPTR, OPTVR și Antrec. Mai multe detalii pe Târgul de Este Black Friday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 Ioana Brustul Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Bine v-am găsit la știri mai calde, astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales la deal și la munte. Temperaturile maxime între 6 grade în estul Transilvaniei și 16 în Banat. Mai răcoare va fi în zonele cu ceață persistentă. Vremea se va îngălzi ușor și în capitală. Maxima ajunge astăzi la 11-12 grade. Este cod galben de ceață până la 11 în județele Cluj, Sălaj și Bistrița-Năsăud, dar și în Alba, Harghita, Sibiu, Covasna și Brașov, vizibilitatea scade local la sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri, de asemenea la sol se poate forma polei, anunțaneme. În aceste condiții, centrul Infotrafic avertizează că la această oră în centrul țării traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață. Șoferii trebuie să circule prudent și din cauza poleiului, ne a declarat comisarul șef Paul Ulieru de la centrul Infotrafic. Atenție în special pe autostrada A1 Sibiu-Deva pe tronsonul cuprins între kilometrii 238 și 369, pentru că există porțiuni cu o vizibilitate redusă, și pe autostrada Soarelui se circulă în condiții de aer cețos, dar vizibilitatea este bună pe anumite tronsoane. Pe timp de ceață în afară de reducerea vitezei, mărirea distanței în mers și folosirea corespunzătoare a luminilor, în ceea ce privește autostrăzile trebuie respectate și alte reguli, nu opriți pe benzile de circulație și pe banda de urgență. În cazul unei pene sau defecțiuni tehnice, porniți luminile de avarie, echipați cu vesta reflectorizată scoateți pasagerii din autovehicul în afara părții carosabile și amplasați triunghiurile reflectorizante unul după celălalt la distanțe mai mari decât în mod obișnuit. Noile tarife RCA intră de astăzi în vigoare potrivit hotărârii de guvern care plafonează tarifele timp de șase luni. Cea mai mică poliță RCA pentru un autoturism va fi de 541 de lei pe an, iar cea mai scumpă 3.087 de lei. Firmele de asigurare care nu respectă aceste valori riscă amenzi de până la 50.000 de lei. Adriana Sârbu. Pentru categoria cea mai răspândită, cea a mașinilor cu capacitate cilindrică între 1200 și 1400 de cm cubi, o poliță RCA va costa cel mult 541 de lei, dacă șoferul are peste 60 de ani. Cel mai mult vor plăti tinerii sub 25 de ani, care au mașini puternice, 985 de lei, iar cei cu vârsta între 26 și 30 de ani vor achita cel mult 800 de lei. Dacă șoferii au între 31 și 40 de ani, polița RCA va costa 610 lei. Cu un leu mai mult vor vor plăti conducătorii auto care au între 51 și 60 de ani, iar cei cu vârsta între 41 și 50 de ani vor plăti 617 lei. Pentru firme, prima maximă la autoturisme este cuprinsă între 885 și 1285 de lei, iar la autovehicule de marfă între 943 și 7534 de lei. Asiguratorii au contestat plafonarea tarifelor la RCA, fiindcă le creează pierderi și amenință că, după cele șase luni, prețurile vor crește din Nou. După un protest în subteran de câteva zile, angajații Salinei Ognadej au anunțat aseară că reiau lucrul. Vor continua însă negocierile, iar săptămâna viitoare o delegație a muncitorilor este așteptată la discuții la București cu șefii Societății Naționale a Sării. Transmite Claudia Romitan. Bun găsit! Minerii s-au blocat în subteran cerând să fie plătiți în funcție de realizări și de producția înregistrată. Liderul de sindicat, George Mogojan, spune că așteaptă ca directorul societății să revină la Dej și să continue negocierile pentru dezamortarea conflictului de muncă. Sindicalistul a precizat că angajații așteaptă să fie plătiți după munca prestată, pentru că în prezent nu există o corelare între venituri și cheltuielile salariale. Potrivit acestea, deși Societatea Națională a Sării are șapte sucursale, Salina Ocnaides realizează mai mult de o treime din veniturile întregii societăți. de la Cluj, Claudia Romitan Europa FM. Institutul Cantacuzino va reveni în subordina ministerului Sănătății până la sfârșitul anului va fi emis un ordin de ministru în acest sens, astfel încât în viitor producția de vaccinuri să poată fi reluată, a anunțat premierul Dacian Cioloș invitat la interviurile Europa FM. Institutul Cantacuzino nu mai produce niciun fel de vaccin din 2013, Agenția Națională a Medicamentului i-a retras autorizația după ce a scos pe piață doze de vaccin antigripal Neconforme. În prezent Institutul Cantacuzino se află în subordina ministerului Educației în urma unei decizii luate la sfârșitul anului 2014 de ministrul Sănătății de la acea vreme, Nicolae Boniciu. Știrile s-au deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro. Ioana, mulțumim Sport, Luca Pastia. Bună dimineața, Miloș Raonic s-a calificat alături de Novak Djokovic în semifinalele turneului campionilor din grupa B a competiției. În meciul decisiv, canadianul a învins cu 7-6-6-3 pe Dominic Thiem. Djokovic a încheiat cu victorii pe linie după ce s-a impus și în fața belgianului David Goffin, locuitorului Ghelmon fis retras din motive medicale. Diseară se încheie și grupa A, în care lupta este deschisă. Andy Murray îl va înfrunta pe Stan Wawrinka de la ora 16, iar de la 22, Kenny și Coril va întâlni pe Marinci.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 V-ați apucat de mâncat, da? Ce de ce? Mm. Eu Într-ul doar la tine trăiesc ascultând nonstop stop pala de iubire În lipsa ta orice pară de pânt E ca o mângâiere Nu mai supor să trăiezi ce zi într-o lume vă tine și Vreți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 bine că vine în loredana cu niște apă și cu cabron nou și nou minute bună dimineața bună dimineața să vă fie de bine Mulțumim. Acum să rămână pentru masa Gala Kettering a fost cu noi în această dimineață multumim gustat cum am chiamă? gustat dovlecu? tot nimic n-am scăpat. dovleac cu semințe da am foarte pe avocado a, să da. mai spui ceva bun bun mă lăsați pe mine cu semințele da. bine mă? <laughs> 9 și 10 minute, dăm un Smart TV în această dimineață cu burta plină, evident, 1769 este numărul de SMS cu tarif normal, trimiteți cuvântul SMART, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM și poate intrați în trageră la sorți pentru un Smart TV, da? Poate intrați în direct, 1769, scrieți SMART, numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. În să știți că vine Filip Stan David, prim e prin preajmă. Premiera săptămânii este adaptarea extrem de liberă a scrierilor unui prozator român puțin cunoscut. Inimi cicatrizate de Radu Jude merește mai mulți iepuri dintr-un singur foc, readuce în discuție un mare romancier, spună poveste de dragoste cum puține sunt și, foarte probabil, stârnește noi controverse. O să-mi fie doar de... Hai, las Să nu de patefanul. Nu. No. Ți-l trimit imediat cum ajung. Și toate plăciile. Hai să fii curajos. Bine? Da, stai liniștit. Poate că cel mai bine ar fi să începem prin a observa ce nu este inim cicatrizate. Nu e o ecranizare propriu-zisă, așa că cei pasionați de literatura lui Max Bleher ar putea fi neplăcut surprinși. Nu e o elegie lacrimoasă, ba chiar din potrivă, se râde adesea. Și nu e niciun film confortabil, cu concluziile gata trase și cu demonstrație standard. Emanuel, un foarte tânăr intelectual de origine evreiască, e diagnosticat cu o boală cumplită, tubercul și trimis la tratament pe malul mării. Suferă, face dragoste și polemizează totul sub amenințarea niciodată enunțată clar apropiatei morți. Narațiunea e una episodică. Fiecare moment este introdus printr-un insert împrumutat din cinematograful Mut, conținând câte un mic fragment din prozele lui Bleher. Și formatul în care rulează inimi cicatrizate, un pătrat demodat în locul dreptunghiurilor generoase ale prezentului, tot într-acolo duce. Auzi? ne gutiera, nu vezi că încurcă. Aș putea să te invit într-una disert la mine în cameră? Da? Existăm de vorbă, ascultăm muzică. Am primit de acasă un disc nou cu Mozart și Marin. Sigur vin. Pe de seara atunci? Bla, bla, bă, zis? A, Mello, ce faci? Un Radu Jude își asumă, la fel cum a făcut-o în aferimul de anul trecut, limitările pe care le presupune incursiunea într-un trecut tulbure. Nu livrează, adică, un film cu pretenția de obiectivitate sau o reconstituire unul la unul, care oricum ar fi fost imposibilă. Inim cicatrizate, adică, nu este un film de epocă, deși poate lăsa în primă instanță această impresie. Dialogurile au un apăsat aer teatral, poate tocmai pentru a sublinia că ai de-a face cu o ficțiune asumată cu o poveste. Din punct de vedere tehnic al mijloacelor folosite, inimcicatrizate cicatrizate este spectaculos de-a dreptul. Fie că vorbim de adâncimea câmpului vizual, de felul în care directorul de imagine Marius Panduru pictează de-a dreptul tablouri foarte diferite, așezându-se în exact aceleași locuri. Fie că vorbim de felul în care o tehnică îndelung folosită de regizorii românei prezentului, planul secvență, îl silește pe spectator să nu se avânte până la capăt în poveste, să nu ia totul de bun, ci să participe activ și să își pună într-una întrebări. În fine, confruntarea cu trecutul se face în cheia apăsat polemică, pentru că, spre deosebire de Max Blecher însuși, regizorul bucureștean abordează frontal problema antisemitismului transformat în lege în România anilor 30. Într-o epocă din nou foarte tulbure și în care orice semn al diferenței, al ieșirii din norme, reîncepe să pară suspect, Actul de curaj al lui Radu Jude nu poate fi supraestimat. Între 20 octombrie și 23 noiembrie, la Media Galaxy și pe media ai cel mai mare Black Friday. Intrăm în runda finală de Black Friday Cu 25% reducere La mașinele tocat carne Nauman Putere 1500W de Și accesorii pentru roșii și cărnați La numai 224 de lei Vino în magazine și pe Mediagalaxy.ro pentru oferta Completă de Black Friday Media Galaxy, Acum ai de unde alege la Digimobil oferta de Gold Friday are și plusuri și minusuri Plus 400 de lei reducere la smartphone-ul Lenovo Ca 6 sau minus 50% reducere la abonament pentru 12 luni Vino acum în magazinele Digi Detalii pe digimobil.ro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 Agențiilor de Turism din România, parteneri, Camerele de Comerț și industrie din România, FPTR, OPTVR și Antrec. Mai multe detalii pe târgu de Este Break Friday la Flanco, ai reduceri pe bandă rulantă până la 80%, găsești laptopuri de la 800 de lei și tablete de la 200 de lei! Flanco!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 20 negru. 18 roșu, 18... 18 roșu! Ah, Samsung J5! De fapt, știți? Și 20 negru e câștigator.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 Preună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multe inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în Mega să vezi ce ți-am pregătit! În perioada 10-23 noiembrie ai trei ungiuri de prânză topită cu smântână 140 de grame la doar 4,24; Și Popcorn Micron de diverse sortimente 80 de grame la doar un leu 49. Și Măgura, răjitură diverse sortimente 35 de grame la doar 89 de bani. Mega images de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale! Piatra Online prezintă Black Friday Din seria ideilor imposibile Care devin posibile o dată pe an Piscina cu grătar incorporat în living Piscina și grătarul uh, amândouă Împreună în living Cum e posibil? De Black Friday Ai reduceri imposibile la 20.000 de metri Pătrați de piatră naturală pe PiatraOnline.ro Până la 80% la granit, marmură, travertin și ardezie Flexibilă pentru cele mai uh, Creative proiecte la Mega Image și Shopping în fiecare vineri, sâmbătă și duminică, avem mega promoții de weekend. doar e mega? În perioada 18-20 noiembrie ai. Fasole albă Bob mare tip cu 900 de grame, la doar 7.99. Portocale marcă proprie 365 ambalate la 2 kg, la doar 5.89. Și chiar hârtie igienică cu parfum de mușețel sau piersică 4 role, la doar 4.79. Prinde promoția de weekend de la Mega Image.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 I'm sitting here in the boring room It's just another rainy Sunday afternoon I'm wasting my time, I got nothing to do I'm hanging around, I'm waiting for you But nothing ever happens And I wonder I'm driving around in my car I'm driving too fast, I'm driving too far I'd like to change my point of view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 turn Turning, turn turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing, da -da -da -da -da, da, da da da, da da, da da da da, da da, da da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower.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 Doamnelor, domnilor, 9 și 26 de minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Cel mai concurs mare și Acum... tare. Alegeți să fiți smart în această dimineață. Unul dintre voi, dintre cei care a trimis sms la 1769, are șansa de a intra în direct și de a câștiga un Smart TV. Ai văzut ce diagonală are? Nu, super mare. Da? Eu de ce acasă, așa? Ce are? Super mare. Cristiane din Cluj, bună, diminea bună dimineața! Bună dimineața! Să trăiești! Cristiana, astăzi de Black Friday, diagonală e și mai mare. Da. Stai la geam! Te auzit? Ne auzi? Da. Vezi că te auzim cu un Dacă pierdem legătura, ai pierdut jucăria. Ai să nu se da? Ce mai Ce aș la serviciu? Da. Vorbește cu șeful să vă aducă niște semnal de telefon acolo, păi se poate? Bă, da, ce nu să de. faceți în timpul serviciului? Cum mai stați de vorbă? Cu cei dragi? Bine, da, da. ai trei domenii din care o să alegi unul, te gândești cât vrei tu la treaba asta, ce te avantajează, ce crezi că e mai simplu, după care vei avea doar 8 secunde ca să răspunzi cu adevărat sau fals la una din afirmațiile noastre. E ok? Da, da. Bine. Cristian, azi avem așa culinar. Dacă te pricepi, ar putea fi o variantă. Matematică, o temă dragă nouă, da, a revenit matematică Și istorie. Deci istorie, matematică sau culinar. Cum adică mergem? umanist, realist sau uman? <laughs> sau umenesc. <laughs> Cum? Culinar. Mergem pe culinar. Așatat. Culinar, stai lângă geam că nu te auzim bine. Culinar. E sigur, da, nu da. te mai răzgândești Da, da. Bine, mult succes! Cristian, 8 secunde. Spunem te rog, farfale sunt paste făinoase în formă de papion. Da. Adevărat. Un singur răspuns a avut adevărat. Nu știau în formă de coșuleț, în formă de scoicuță. De. Se zicem noi aici la Cluj. Aici la, cum le zici? Urechiuse. Ureciușe. i da farfala. Stai breda, ce farfala e ce înseamnă farfala? <laughs> Zi! Eu? Da, bine. F fluture! F fluture, deci în formă de fluture. Ce papion <laughs> <laughs> <farfalii> e fluture? Și farfali e fluturile. Cum e? Butterfly? Uh, butterfly? Butterfly. Fluturili. Butterfly e fluturili. Deci farfalili. Adă farfali. Sunt paste făinoase în formă de papion. Bravo! Felicitări! Bravo, bravo! Ești... Ia uz. E de norocire, Ești acolo. cu copiii la serviciu? Nu, nu. Are niște copile prin preajmă. Colegele de serviciu, nu? Da, da. Ia ui, ce bucurie! Che plardele cea Alții stau, se chinuie să prindă de Black Friday televizor. Ia uite tu cum uite. ai luat un smartphone. Hap! Hap! Țap-țarap! Farfalii cu ricotii! da! <laughs> <laughs> o, te duceați în oraș și mănânci o porție de farfale că ti-a purtat noroc. Da. Niște farfale aveți? Vă Felicitări, felicitări. Cristian inclus și jucătorul nostru, bravo. Fii. Uite Cât care să uși să spui și la prieten. 9 Bun. și 30 de minute. Grozăci, 12, 14. Asta, da, falei. Dacă, dacă te vorbi vorba de farfale și de stai, culinare. Frate. Da. Băi, a, am... culinare, stai puțin. Da. Hai să facem culinarea. Da, stai așa, trebuie să facem, să dăm erată. Și Ieri am, -am, zis, zis. am vorbit despre supa ungurească cu varză și uh, costița fumată. Ceva cu lă. Luci Cosi Luci am Cosi. eu, pentru că fiind mitică bucureștean, noi cum... Scrie așa zișem Asta, Dacă cum scrie e. lucicos, lucicos Zicem că noi știm să spunem Singurul accent pe care îl avem noi e Este și... să spunem mă și pă și dă da. Adică pă mâine și dă mâine Altceva, alte accent noi nu avem aici Și mai spunem și care că... le-am băut Dar în rest, da. Și eu am primit după ce am zis la radio lucicos Mamă, s-a umplut WhatsApp-ul, nebunie, fraților, vă mulțumim, toată lumea ne-a corectat, nu așa se zice, și mesaj de la prietenii noștri din județul Hune, Doara, Florin și El er și nu știu ce. dă deci tu drumul așa. la da? mesaj, fiți atenți. Hei, se spune Lușcoș, nu Lucicoș, cum ziceți voi. Ai? Lușcoș. Ai Lușicoș. înțeles? Lușicoș. Eu nu, eu nu să-i nicio diferență, dar mai zic o dată, ia. Hei, se spune Lușcoș, nu Lucicoș, cum ziceți voi. De deci, ce Lușcoș? În primul, zânt da. că eu, în primul rând că eu n-am zis Lucicoș. Am zis Lucicos. Da. C -c -e Și Cum se zice? Lușcoș? Da. Ia. Deci Hei, se spune Lușcoș, nu Lucicos, cum ziceți voi. Luș, gata, mulțumim de corectură. Deci, deci Lușcoș. În fine, Frate, nu l-am mai auzit de mult pe... Să facem un lușcoș vegetarian, l-am mai auzit de mult de tot pe colegul nostru, George, săracul de el. George. Ce mai servește el în regimul alimentar celebru deja pe care îl ține? Știi că am râs atâta de el, că nu alea și uite, mă uitam la el în dimineața asta, la gala catering, cum râcăia dă pe sandvișuri, umplutură, ca să mănânce și el ceva, care el nu atinge pâinea, nu... A mâncat avocado. Și a mâncat a mâncat avocado, dovle, ce a Și niște brânză. Dragii de dietetică. Tipo sandwich da. da. Da. Și dar mai are voie, cum mai descurci? Stați puțin să vă no, spun. În smor. principiu respir. Deci asta încerc să respir și... Deci eu nu înțeleg. Asta mi suficient câteodată. beau multă apă. Să știți că Zafiu are un meniu, un, un soi de dietă foarte ciudată. Pentru că văzându-l așa nefericit, i-am zis, uite mă, îți fac eu, îți propun o re... faci, uite, o salată mănânci de spargi. Baby spanac cu semințe de pin. Și faci poți să pui ciuperci champignons tăiate crude așa și faci o vinegretă cu ulei de măsline și lămâie. O bați cu furculița, asta e o chestie pe care am învățat-o de la șefa dean colegul nostru, da, Până da, da. se face o emulsie așa și mănânci de nebunești. nebunești Sau bați la un blender, și da. Și se uită el, zice: "N-am voie ulei de măsline." Cum n-ai voie ulei de măsline? Mai mă George, tu ai înțeles greșit asta, Nu no. Să nu exagerezi. Dar ai voie cu ulei, cum să mănânci? mănânci uscat. Stai mă, la... Na, nu, nu e greșit. Uite, eu când eram mic și am ținut regim, da. de exemplu, mâncam foarte des wok-uri. Îmi făceam wok în mâncai care puneam cum? ulei, că n-ai cum să nu pui puțin ulei. Conținutul wok-ului nu wok -ul. În sensul ăsta, da. Da. Și mâncam cu creveți, cu legume congelate. Aha. Puteai să faci tu felul de chestii spectacolase. Eu zic că fiecare e? își face uh, fricturi, Face brânzeturi. ce simte în momentul ăsta. Poate ne sunați la 0372069599 să-mi dați sau nu dreptate. Cu, eu ce aleg de să de mănânc, cu, cu ce aleg eu să mănânc? Eu aleg lucruri cu care mă simt bine și care consider că ar, ar, ar putea să mă ajute să slăbesc. Două puncte. De exemplu. Da. Păi mănânc și, carne, mănânc și brocoli, mănânc foarte multe legume. Deci tu ce vrei de la ascultător da. acum? Diete? Da. Regi... Da. Uite, voi când țineți regim sau când aveți o chestie de genul ăsta, ce mâncați? Sau ce nu, deci nu ce nu mâncați. Dar nu, chestii spectaculoase. Nu da la brânză de vaci cu măzline. Da. Ce da. mânc mai spectaculos, dar e și dietetic. Broccoli da. fiert. 0372069599. De astea. Foarte amole, nu, nu știu, guacamole. Da, am spus rețeta de guacamole și n-am. Da, dat. mi se pare că Guacamole. Se face o chestie este atât de simplu de făcut și genial de mâncat. Aule, eu mănânc o omletă. Deci se face în felul următor, se cumpără un avocado de la magazin și așa. Aștept... Dar care trebuie să fie moale? Aștept să se coacă, nu găsești mă. Găsești de la da. Aștepți până devine ușor moală așa. Îl tai în două, scos sâmbele prin înfigerea lamei cuțitului în sâmbure și învârtirea de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga, scoți conținutul care este ca un nunt așa. Nom, Îl pui într-un castronel, roșie tăiată mărunt mărunt, ceapă roșie, coriandru, sucul de la o lămâie un lime, pardon. Foarte da, bun lime. Asta, asta e tot. Și, cu lămâie. și sare și cam asta. Poate un pic de piper. Și dacă Amesteci... ești normal, mănânci cu nachos. Dacă ești la regim, mănânci cu un pahar, pahar de, de apă. Mai... Hai să spunem alo. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Da. Diet, aveți... A... Di... Uh, dietă bună! Uh, o dietă bună. Uh. Eu uh, vreau să împărtășesc cu voi că am slăbit uh, 20 de kilograme. Așa. De la, de la, la cât, bravo! Tot ce am vrut. De la cât, la cât și în ce perioadă? De la... 88 la 68 Dar ce înălțime ai tu? 1,68. Așa, am deci așa. ești numai bine Acum dacă suflă vântul mai tare da, Și da. cum ai slăbit 20 de kg? <laughs> În timp nu? Într -o perioadă lungă, Într-o perioadă lungă da. Am slăbit sănătos. Uh, sănătos Corect Timp de vreun an jumate da. Mâncând exact ca înainte doar uh, eliminându-ne chestii De exemplu, pâinea da. Am mâncat pâine doar dimineața Confirm, fără pâine Și de n-am mai mâncat pâine Dar dimineața am mâncat Și eu am slăbit, și, să știi, uh, tot așa, într-un an am tăiat da. pâinea Și am slăbit de la 102 kg la 101 fără probleme Da, te, cred, <laughs> te <cred. laughs> Auzi, dar tu cum ai tăiat pâinea în sensul că ai feriat <laughs> ce? Da. Ai tăiat pâinea dimineața și sucurile bănuiesc și dulciurile, nu? Uh, oricum nu mâncam dulciuri, oricum nu vream, uh, sucuri, tu și atunci ori... ce vei. Uh, Uh, nu am mai combinat uh, Nu prea știu asta cu carbohidrați, așa Dar vă zic că mai pe românește N-am mai combinat carne cu pâine Cu paste, cu cartofi Carne cu legume, oricâte și ori de care Și păi dar ce, dom'le, cartoful e legumă? nu legumă? Uh... Eu nu înțeleg discriminarea asta De ce să discriminăm cartoful? Cartoful e legume, e foarte bun Da, da, te ne norocește. Bună dimineața! Bună. prăpăschios te-ai făcut? Bună dimineața! Salo, salut! salut. Totul bine acolo, totul bine, Da, totul bine. Po avem ceva probleme. Da, depinde din ce punct de vedere. Zafsărăcu suferă, în rest Luca și cu mine sunt fericiți. Nu suferem nu vezi că e gata. De ce? Am 5 kg. Am 5 kg mai puțin. Sunt geloși. Tu cum ai făcut să slăbești? Cam greu a fost. Am început să fi de la 120, am ajuns la 109, dar a fost foarte greu. Uh -huh. Deci 11 kg. Te-ai dezbrăcat și ai făcut un duș. Început, <laughs> da, da, da, am făcut un duș, da. <laughs> cred că am făcut cadă, da. dar mă Nu, <laughs> am încercat să tai mâncare, cam până în 6. Trebuie să mă țin. dată Așa. Până în această seara să mănânc salată multă, mai mănânc și cărnică, grătorele, mai be și un șpriță. asta exact, exact. asta e da? exact, de ce exact. Asta viața. Bine, vezi, deci e cumva exact modul meu de... A mă simțit bine. Mănânc, ok, am tăiat și eu niște lucruri, cum ar fi pâine, paste, chise genul ăsta, și în mă simt bine. Bine! Mulțumim, fain. Te-ai menținut la a, 109? A, a, a, a sau... te, te menținu la nu, 100... nu, nu. nu. Vreau să mă duc mai încolo o leacă așa, spre 90, dacă reușesc. Zici și eu, nu știu. Spre 90? Nu spre 90, dar nu în localitate. <laughs> Mulțumim, baptă. Mersi mult. Alo, bună dimineața. Alo? Da, da ești alo? direct? Mă, ne sună numai bărbați, ăsta e tare. Da. Păi, alo, doamne, bună dimineața. dimineața avem asta? vreo speranță, da, doamne, nu Cum te reuși? Cum Uh, Marin mă numesc și cel mai bun regim care poate să fie la ora actuală este uh, proliferat de Biserica Ortodoxă Română în primul an nu din trei în trei luni Așa? și pe urmă la an și în șapte ani ajungi la, la greutatea optimă Foarte bună. E tare, frate, bravo Nu e rău, da. nu e, rău. e o idee bună Bună dimineața, bună dimineața. Eu cum, dar, mă rog, oh, poți Bună dimineața, bună dimineața. Uh, da. Credeți că am, am ocazia să vorbi cu domnii da, așa. da. Uh, Rămân cu telefonul deschis Da, nu ești direct da. Vlad, stai așa că reaști tu în emisie cu telefonul Da, mulțumesc <gri> Am uh, o piesă uh, pentru Zizi. tine Ce piesă ai? Steve Vai Păi hai, de drumul Tender tu. Surrender Da, de e bună Vrei să da. dai drumul în direct la radio? Da, și o ții așa pe fundal da. Când vorbește ascultătorul nostru da. Care se prinde că vorbește cu noi Da, da. Uh, Bună dimineața Bună dimineața Ia spuneți, cum numiți. Da. Cătălin. Cătălin, ia zi-ne, cum ai reușit să-l slăbești? Uh, Costorul unui dietetician Dietetician? Da. da Și cum ai făcut? Ce regim ți Te-ai dus la dietetician, uh. ai plătit toți banii și n-ai mai rămas bani de mâncare și gata, nu? Nu, no, chiar mâncarea mă costă acum, mai, fiind mai variată, mă costă un mai pic mai mult. scump asta e problema, da? frate, mie da, mi-e frică de dietă Iar avocado nici nu intră în calcul De ce? Nu, este gras E bun. Deci, nu în general, bun. ce Tot? e bun la gust, n-ai voie intră. să mănânci Da, nici uleiul de măsline nu-i voie. Și ce ulei mănânci? Uh, de rapid, Am <laughs> foarte rar două lingurițe de ulei Am văzut de, de motor uh, nu. Da. Da, nu, Deci, uh, în uh, 11 săptămâni, 25 de kg ai slăbit, Hai, da. ai slăbit 25 de kg în 11 săptămâni? Da. Eu, eu zic, acum serios Eu zic să te oprești să că nu e, frână. nu e regulă Da. i pe frână frate, frână că ne prăpădim Știi cum se zice Uite mesaje pe WhatsApp Am slăbit 26 de kilograme în 10 luni Fără să fac foame cu o aplicație numită MyFitnessPal Da, bine mă uh, Adică ce, s-a dus la fitness Bine mă, așa poate oricine Carne, brânză și ouă, altceva nimic jumătate de kilogram pe zi, ne spune Dan din Timișoara Mamă ce plictiseală îngrozitoare Cea mai bună dietă e sărăcia a, Uite, vezi că știi? Și, nu, e adevărat mai... Că mâncarea de regim e scumpă. Dacă n-ai de mâncat, se să vezi cu să raci, mănânci pâine. Și mai e o variantă, la muncă, la canal, slăbești în două luni 40 de chile ce rezolva rezolvat problema. Da. Eu am rezolvat asta cu operația mea am slăbit, <laughs> într-o lună nu am nicio problemă. Da, Și da. un mesaj de la uh, ascultătorul nostru, Nicu, să trăiești, zaf, zice oricum slăbește fără să vrea, rapid îi face zile fripte. <laughs> <laughs>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 Justin Bieber, Love Yourself, la Europa FM 9 și 45 de minute. Lumea a luat-o razna. Nu chiar, domne. Ba da, lumea a luat-o razna, eu nu mai înțeleg uh, nimic. Mă știți cum sunt eu, un rock înainte de orice. Vestea bună e că trupa Metallica are album nou, da. se poate asculta, se poate cumpăra, da. se poate vorbi mult despre Luni zic că au revenit la ce făceau... Acu' 20 de ani stau mai bine Și că da. e mai bine așa Alții spun nu, că de fapt Acum muzica e altceva și ar trebui să fie În altă direcție Dar Metallica rămâne Metallica Dar l-am convins pe Zaf să dea Metallica la Europa FM A zis, uau, trebuie să dăm la finalul emisiei Niște Metallica da. uh, Sedman, un frățiuer super piesă, numai că este un chichirez, de aia e la sunetele lui Petre. Vă lăsăm să o ascultați, da, sunt sunetele lui Petranu păi și, și, metalica, și nu după glubim. aia povestirea. Spune-le, spune, -le, spune -le ce se întâmplă, că altfel săracii, nu înțeleg de ce facem aici. Trupa metalica la Jimmy Fallon cu da. instrumente de jucărie pentru da. copii mici sau foarte mici. Și au acolo cam de toate, știți uh, cum se cheamă, clapele alea micuțe de jucării. Silofon, Nu, nu, nu, clapele, clape. A, ori de, da, de, de jucărie. Au și una de aia, un xilofon de la o colorat. Carină. Așa ce mai au, uculele, banana shaker <laughs> și apple shaker, uite, e și ăla. Deci numai jucării, cam ce au copiii voștri acasă și se apucă de cântat, yeah. cam cu asta cântă Metallica. Cicletul Sună fain, Metallica, parcă sunt betin, zice cineva <fie> Ce jucărit cântă la jucărit Ce mă zaptă, n-ai câta niciodată Metallica la sticle? Sicle goale da. Ce-i ce cel mai ciudat În videoul acesta Pentru că există și uh, înregistrarea video Fiind la Jimmy Fallon Pe care o puteți găsi pe pagina de Facebook Europa FM, e că atunci ați fost vreodată la un concert Metallica? Normal de 6-7 ori. Da, de știți despre ce e vorba. Băieții care vin cu porul lung, cu chestii, trestii, sunt înficoșători, așa pe locuri și așa mai departe, aici sunt ca niște bunicuți, știi așa? asta și devine mai S-au o parte dintre ei, dar unii arată chiar ca niște bunicuți care au dat în mintea copiilor cu instrumentelele. Dar cum cântă prima zi? Da, cântă foarte bine. Ia auzi, ia auzi. Asta așa puțin din original la final de -mă mă pe toată. Am zis puțin, dar o pe toată. Dă mai tare. Sună bine, nu? Ce cuinește. Sună bine de tot. Da, asta și cum e, puteți să ascultați și voi acasă. Băi, am așa ceva. Cum e cu pe la nas? Avem la radio cu Andreesca, weekendul asta la ora 12 mâine. Andreea are un invitat absolut special, pilot-comandant Andreea Lițescu. viața de pilot, tată, și nu numai multe povești foarte frumoase la radio cu Andreesca mâine la ora 12 Adi Hădean, am văzut că e plăcat iarăși în Munți, dar a pregătit pentru da, duminică. Coboară. Da, coboară duminică, tot la ora 12 ne aduce uh, medium rare. Iar uh, unul din domnii din această dimineață, mă refer la domnul Vlad Petreanu, împreună cu Cristian Tudor Popescu, ne, ne aduc împreună Avocatul diavolului. Da, dacă nu rămân să ascult Metallica în loc de avocatul diavolului, pentru că mai frustrat că mi-ai tăiat piesa, Așa. atunci vom face avocatul diavolului astăzi și vom vorbi despre... Uh, cum să spun? Despre Taxa Radio TV. Care se se mai află... sau nu se mai E bună întrebare. Legea votată de Parlament, la inițiativa PSD, spune că taxa asta se desfințează și că urmează să fie plătită, mă rog, banii la radio, televiziunea publică, urmează să fie dați din fonduri publice de la guvern. E una dintre cele mai nesuferite taxe din România, deși e mică. De cealaltă parte, președintele Iohannis a respins legea uh, care taie celor de taxe, inclusiv taxa Radio TV, și uh, președintele spune că e o chestie de principiu. Totuși, poate că nu e bine ca taxa Radio TV să fie uh, în sarcina guvernului, ca finanțarea posturilor Publice de televiziune și radio să fie În sarcina guvernului, că așa ar fi Controlul politic prea mare Despre cine dă banii pentru Presa publică în țara asta Dacă mai avem nevoie de presă publică Dacă ne mai interesează, cum facem să scăpăm De controlul politic, asta este tema La avocatul diavolului astăzi um... Ca să știți cum ne poziționăm Domnul Popescu apără Taxa Radio TV, Domn Popescu vrea să plătim În continuare Taxa Radio TV Eu sunt mai populist, astăzi spun să fie desfințată Domnule ce -ți mai place să vorbești? Dacă ai fi făcut promo Asta mai scurt Avem timp și de Metallica Așa, uite că se termină emisiunea Vă mulțumim tare mult Vine Ciprian Dinu, are plinul pregătit Plinul de cămara evident Avem știrile Europa FM și un weekend plin Cu multă, multă muzică Nu mai bine? Weekend plăcut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 este Break Friday la Flanco. Ai reduceri pe bandă rulantă până la 80%. Găsești telefoane Apple de la 1100 de lei și MacBook-uri de la 4000 de lei. Flanco! Să o faci să zâmbească într-o clipă? De neprețuit! Plătește cu Mastercard sau Maestro în Carrefour și poți câștiga o Toyota Auris Hybrid sau unul dintre cele 10 carduri de 1000 de lei. Tranzacțiile contactless au șanse duble de câștig. Promoție valabilă până pe 4 ianuarie 2017. Află mai multe pe mastercard.ro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 Creveți sau ruladă de curcan cu, n-o să crezi, Rodie. Cumpără Floriol în perioada 14 noiembrie 29 decembrie, înscrie bonul petrește smart.ro și poți câștiga un smartphone pe oră. Floriol, poftă de viață.